«Ну, не ворожку, а як її, ту, що зуби заговорює?» «Знахарку!» «Еге! А це не одне й те саме?» «Ну, засміялася дівчина, а іще фольклорист називається!» Ця розмова точилася під час танцю, так що сторонній спостерігач був би абсолютно певен, що відбувається звичайне залицяння – Бо очі дівчини блищали, та й хлопець посміхався, притискаючи її до себе. А сторонніх спостерігачів навкруги вистачало, багато очей поїдали красиву пару, особливо виділявся, палаючий дівочий погляд з кутка, де зберігалися стільці. Олеся відмовила всім кавалерам, що намагалися її запросити, і стояла, спостерігаючи за кожним рухом подруги. «Так що, не пройшов зупу вашого колеги?» «Та ні, мається бідолашний. На тебе одно сподівання». Петро допитливо глянув на поштарку. Вона явно насолоджувалася тим, що може стати у пригоді цьому молодому міському та красивому, а тому не поспішала з відповіддю. Дівчина замислено кружляла по клубній підлозі, і міцні руки її кавалера стискали гнучку талію. «Ну?» – не витримав Петро. «Та я, в принципі, говорила з бабусею своєю». Вона цідила слова, як дурну самогонку, по краплині. «Вона мені не рідна бабуся, а так, родичка. Так сказала, може, допоможе з зубом». Лейтенант відчув, як з глибини душі піднімається захват. Справжній захват від вдало проведеної операції. Але він стримався і тільки запитав. «А як її кличуть?» «Кого?» – незрозуміла Наталка. «Ну, цю бабусю твою нерідну». «Баба Кабачиха. Її всі так називають. А що?» «Та нічого» і Петро ще міцніше обхопив поштарку від радощів, вихиляючись у якомусь зовсім уже незрозумілому па. «Тільки не подумайте, що ми щось наплутали. Лейтенант радів зовсім недарма. Здавалося б велике щастя, ну, сказала дівчина, що її бабця зуби замовляє. Але той, хто коли-небудь працював з людьми а тим більше намагався отримати від них необхідну інформацію, зрозуміє Петрову радість, а особливо враховуючи те, що діяти хлопцеві доводилося під чужою легендою у фактично ворожому оточенні. А в таких ситуаціях і одне слово буває на вагу золота. Тим часом повільна музика скінчилася. Наталка нарешті зняла руки з лейтенантових плечей. Без будь-якого попередження диск жокея із динамиків полинув справжній-справжнісінький рок-н-рол. Народ радісно загукав та потрошку почав відокремлюватися від стін. Наталка з викликом подивилася на Петра і повела плечима так, що у низькому викоті сукні заздригалися, затанцювали груди. Видовище було захоплююче, і хлопець дійсно очей не міг відвести від цього бурхливого танцю, навіть не помітив, коли до них приєднався третій танцюрист, а точніше танцюристка. Вона випадково, а чи випадково, зачепила Петра струнким стегном, так що хлопець відірвався від споглядання поштарчених принад. «Ну, як наші дівчата танцюють?» – з викликом запитала Леся. А це вона покинула свій куток, щоб приєднатися до швидкого танцю. «Чудово!» – відповів Петро, демонструючи добру реакцію і володіння собою. Під час виконання свого завдання, а саме так, на лейтенантову думку, треба було трактувати останній танець, він трохи забувся про Лесину присутність, зате вона ні про що не забулася і, судячи з усього, не збиралася відступати під напором старшої товаришки. Так вони і танцювали в трьох посередині зали, викликаючи недобрі погляди місцевих хлопців з попід стін. Дівчата намагалися не зустрічатися поглядами, але якби зустрілися, Повітря обов'язково вибухнуло б, стільки внутрішньої напруги було у цьому сільському рок-н-ролі, стільки енергії вкладали вони в кожен рух, у кожен поворот. Петро намагався витримати цей скажений ритм, але скоро перетворився у щось на кшталт кордебалету, тобто тло, на якому відбувалася дивна сутишка подруг. Під кінець у нього навіть ноги заболіли, хоча за своїми фізичними кондиціями лейтенант міг би танцювати до ранку, вся зала спостерігала за подіями хто з захватом, хто з підозрою, хтось перемовлявся з тиха, не випускаючи цигарок з рота. Тому, коли до Петра підійшли разом з останніми акордами і хрипким голосом. Запропонували прогулятися на свіже повітря? Ні він, ні дівчата не здивувалися. «Там хлопці поговорити хочуть», – сказано було Петрові, і він зрозумів, що це означає. У залі зависла тиша. Диск жокей не квапився з наступною музикою, очікуючи, поки міський гість у супроводі почту полишить танцювальну залу. Йому теж не подобалось, що цей приїжджий залицяється до їхніх дівчат ще й до двох одразу. Та й скажіть, хто б таке витерпів? На вулиці вже було поночі, і, хоч над клубними дверима жовтів ліхтар, це не робило подвір'я світлішим. Швидше, навпаки, заважало очам звикнути до місячного світла. Петро вийшов на ганок і поворушив могутніми плечима, роздивляючись. Подальший сценарій був більш-менш зрозумілим. Єдине, треба було слідкувати, щоб ніхто не підкрався ззаду, а тому триматися ближче до стіни клубу. Темні постаті курили цигарки. Петро налічив п'ять вогників. Трохи далі можна було розрізнити групу уболівальників. Шнир, що викликав на розмову, ушився і не заважав. Це не було надто небезпечним. Завдяки спеціальній підготовці у конфліктних ситуаціях лейтенант почувався як риба у воді.